Hej. hej. Vi har nog träffats någon gång tror jag. Det kan hända. Vi är nya. Emilia i alla fall. Ja, hej ja, hej. Bor du här Nä, ibland. i i helg. helge helbon. Ja, ja okej. För jag har för mig att ni båda letar efter lägenhet vart tillsammans. Ja. Ibland. <laughs> Vi har haft Ja. Nej, för det var väl under nyhetsradio som du ställde upp som Ja det är mycket möjligt att jag ställer upp på någonting, jag ställer upp på mycket <laughs> Ja, hur länge har du bott här? I 21 och ett halvt år ungefär Så sen du föddes? Ja Eller sen du kom från BB? Ja precis, aldrig flyttat Hur känns det? Det börjar bli lite jobbigt nu, man vill gärna komma ifrån Men det är billigt Billigt och bra, mm. Mm. jo men det kan jag visst tänka mig men det gick du i skola så här också? Mm, det är ju hundra meter härifrån. Mm, kan vi gå och jag kika? Gick förbi den. Kan gå och kika på det sen möjligtvis. Ja, men det, vi kan gå ut och mm. gå och vända i Rinkabyholm. Mycket trevligt. Och se vad som, som händer där. Hur <laughs> träffades ni förresten? Genom vänner kan man säga. Gemensamma kompisar på krogen. <laughs> typ, äh, mitt, mitt kompis i min klass blev tre stycken ihop med tre tjejer i klassen under oss på... I olika omgångar Och jag och Emilia var ändå ett av de parren Väldigt krångligt Men det fast det var jag till och med efter gymnasiet Så att det är jag vet inte. Efter ditt gymnasie ja, okay. Under mitt gymnasie Under mitt sista gymnasieår. Så du är ett yngre? Ja Och hur, hur länge har ni varit tillsammans då? Uh, tre år snart, två. Två, snart tre Snart tre snart tre Det går bra i alla fall Så, att, så behöver man inte räkna <laughs> det Är det väl så kanske? Men du, jag, ska, jag tror jag ska ta mig jacka Här ser det ut att vara ditt rum Det här är mitt rum, ja Det här är kanske det största rummet i huset nästan Och det är trevligt Det syns att det är ditt rum Det gör det Ja. Och ändå har jag städat. Nej, jag menar det inte så, utan jag menar att det är sladdar <laughs> överallt och ja. eh, mixerbord och ja, allt. Mm. Massa VHS? Ja, visst. Min vhs hylla Vilken är den bästa? <laughs> alltså, som jag alltså nu kvalitetsmässigt fortfarande går kolla på, eller bästa filmen? Bästa filmen. Vi, ser, vi har ju många här. Vi har ju såna klassiker som Die Hard, Judge Dredd, Robocop. Star Wars. Star Wars, ja. Jag har, the future. Ja, precis. Jag har ju lite olika boxar här med hela, hela filmteerologier. Mm, men den bäst Terminator brukar jag säga är den i min favoritfilm. Eller Dödsängen som den heter på svenska. Så den brukar, jag. den är en bra film. Tittar du fortfarande på VHS? Eller ja, det, det eller? händer. Jag, jag, tycker, jag tycker det är dock trevligt med, med HD-kvaliteten och Blu-ray. Men det händer ibland. Speciellt B-filmer som man liksom inte hittar på annat sätt. Då, då är det jättetrevligt att kolla på. Nu finns det här. Vad har vi? Redneck Zombies till exempel. Mm. Jag vet inte om jag har kollat på den. Det är sånt som ska kollas på VHS. Ja, tycker jag Redneck Zombie ska man nog kolla och sen har vi ju oh, har vi den Surf Nazis Must Die. Den här nere ser. hittade du den? Vad bra. Nej. Det här är den kanske den sämsta filmen någonsin sett. Helt ingen baktanke hur när man gjorde den här filmen. Bara en enda människa är modig, tuff och kvalig nog att stoppa dem. Alltså bara det. Ja, alltså Lior och så morsa. Ja. Leroy blir alltså nedslagen av ett nazistsurfgäng. Någonstans i mitten av filmen. Och efter ett tag så kommer då Leroys smuscha på motorcykel och hämnar sin sons död. känns inte jättemycket baktanke faktiskt. Nej. Däremot, polisskolan känner många till. Mm. Men Hamburger The Movie, som handlar om en utbildningsskola Typ poliskolan fast hamburgare. Jättebra film. Inte jättemånga som känner igen den, kan jag tänka mig. Nej, inte jag heller förrän jag hittar den här kassetten. Mycket bra film. Det är en rekommendation. Men varför köper du sådana här filmer? Ja, för att de här hittar man ju inte någon annanstans. Och hittar man dem i en videobutik, då... Det här är ju spännande. Och så köper man den och så får man se om det är det. Ibland som den här, Hamburger, så är det spännande. Och ibland som SurfNazis och SurfNazis. Så är det bara skit. Den här delen? Mm. Jag ser bara sladdar och väskor. Massa väskor och ja. lite mixerbord Vad är det för kat. någonting? Ja, det här är då en möbel som jag förvarar lite teknik i. Det är lite, lite smått och gott faktiskt. Just, just nu i alla fall så har vi en sektion med tomma väskor här. Mm. Sen har vi en sektion där nere med två stycken mixelbord och en liten backup-dator. Det är min gamla skoldator från gymnasietiden. Sen hittade jag faktiskt på en second hand, förutom att jag köper VHS-kasetter. 100 kronor kostar den här väskan. Tänkte, ja, men den är ju bra, Nu kan man ha kamera i. Sen öppnar jag upp den. Så låter en kamera i den redan. Nämen. Och allt ihop för 100 spänn. Oh, vad är det för kamera? Detta är en så kallad video 8-kamera. En gammal 90-tals hemma Det går inte du... att köpa sådana kassetter äh, längre. Äh, ah. Det finns inte. Så att du måste hitta gamla begagnade. Det finns i vissa inventarier på vissa webbsidor för vissa butiker. Men de har slutat sälja det för länge sedan. För den ser ut att vara äldre än 90-talet. Ja, tidigt 90-tal. Den här kamouflagegröna färgen gör ju att den ser lite äldre ut än vad den är kanske. Jag hade tänkt typ 80-talet. Ja, men, det, det kanske är så. För att video 8, de höll på med det ett tag. Så att jag vet att Malte i vår klass, han har ju också en video kamera Fast den är dock kanske fem år nyare och mycket trevligare att arbeta med. Har du filmat med den här, alltså? Jag har försökt, men jag har inte haft några kassetter så det har inte varit så roligt. Jag har däremot kopplat in den i datorn med en, med en sån här VHS-inspelningsgrej eh, som USB till komposit så att man kan koppla in och spela in gamla media. Det blir inte kul om man bara står i rummet här och filmar så att, det har inte varit så mycket. Och sen är det lite tråkigt att få igång också. Ja, Jo, det kan jag visst tänka mig. Men sen har vi ju en hel del plastlådor med... Mm, jag tycker om Ikea-lådor. Ikea-plastlådor. Jag har fått för mig att det är det bästa sättet att förvara saker på. Mm. Så jag, där har jag fyra ganska stora, sådana jag två små på, sådana två till där uppe som jag har hällt vatten i. Sen har jag Ikea-lampor under som skiftar färg så ser det väldigt trevligt ut, tycker jag. Har du något annat intresse än teknik? Vi har ju mitt förråd av julmust här borta. Är det ett intresse? Nej, det är, vi, det är tänkt att vi ska ha en mustafton så småningom. Ah. En liten högtid som jag hittat på. Så därför, det, det, nej, det kanske jag inte kan säga att det är en... Ja, fast det är, det är ändå lite olika. Det är det druck... den vanliga ja. nygården. Men... Det är väl ända jag har druckit här. Sen har vi Ikeas äppelmust och så lite finare äppelmust. Från Kattviks fruktodling lät fint. Och här har vi en härgårdsmust Köpt på På sånt här hembygdsgård Eller vad det brukar heta här Gårdsbutik Kanske heter det mm. Lite trevligt med ja, övriga intressen Och vi har ju tekniken Vi har ju B-filmer Ja det, det, det har jag kanske? förstått ja, Och lite sci-fi-filmer kanske Ja, sci-fi-action Och B tycker jag är trevligt Väl, sen ja. har du cd skivor Ja, grejen med cd skivor är att det är ju fortfarande det bästa sättet att få kvali alltså kvalitet på musiken. ofta om man liksom laddar ner från CD-on eller andra sidor så får man ofta i MP3-format. Och, och Spotify levererar inte heller särskilt bra kvalitet. Så man vill ha högupplösta ljudfiler. Antingen för om man vill ha högreplösa för att lyssna på, eller om man vill ha för att redigera till exempel, då måste man skaffa cd skivor det är som gäller fortfarande. Om att det ska, kan skaffa högupplösta filer online, det går ju på, i vissa fall. Men är det så jättestor skillnad? Nej, inte för lyssning. Men det är ju mycket skit på internet. Så är det ju. Så att det, vill man ha en bra kvalitet så då är det att rota i second hand butiker och hitta CD-skivor som gäller. Tycker jag. Har ja, han något annat intresse än äh, en teknik? Ja. Kommer vi till dig här, här igen min, Emilia Vad har jag för andra intressen? Ja, religionskritik Oj. Ja just det Det var. Ja. Det är väldigt stort jag, jag skulle vilja till och med säga kanske Skepticism och, och En förundran över varför folk är så irrationella Och där I det så kommer ju sen religionskritiken För att det är en ganska stor del Och det är fortfarande ganska naturligt Att, man, att folk är religiösa Och det accepteras liksom som att Ja men då de får väl bete sig lite hur de vill. Det är ju religion. Och det är lite det jag kanske står emot då. Firar du julafton? Dansar du kring julgranen? Jag brukar säga som så att förra året så var jag faktiskt inte med familjen. Då följde jag med Emilia till hennes familj. Det vantrivdes ganska ordentligt för att det var mitt ute i skogen. Och väldigt märkligt. Ja, det var väldigt märkligt. Men nej, jag har inte fått julklappar på ett år i alla fall. Jag har sagt ifrån. Jag vill inte ha julklappar. Och jag tycker, tycker inte om traditioner Huvudtaget Jag tycker att Visst traditioner kan vara bra om man har en anledning Till, till att utföra dem Men jag brukar ifrågasätta det mesta liksom, Varför kollar vi på Kalanka Det är bara propaganda från Disney Jag får inte ut så mycket av att kolla på det Kanske lite nostalgi möjligtvis Så då behöver man inte kolla på det Och så kan man liksom beta av alla traditioner som finns alltså, Får jag ut någonting av det här Finns det något värde i det Och gör inte det så brukar jag inte det God mat Ja, det är, det är ju en positiv upplevelse får man ju säga. Och så därför kan man ju fortsätta äta ur tycker tycker. Men är det någon tradition du faktiskt firar som man ska så att säga? Eh, alltså en tradition, tradition Jag har hittat på lite egna eller anammat lite egna möjligtvis. Som att eh, festa lite extra, eh, helgen vecka för som är utifrån en Bob -hund låt Och fira eh, maj, lyssnar väldigt mycket på Lyrid Walk on the Wildside såna små högtider och mustafton som jag pratade om tidigare som jag hittat på helt själv Och vad är anledningen till varför man ska ha mustafton? Det, jag, jag tycker det, det kan vara ett litet alternativ då, då finns det liksom inga strikta traditioner och regler utan då, då får man göra lite vad man själv vill dricka must, kanske ta, ta lilla glögg samtidigt och bara umgås För de flesta traditionerna är ju faktiskt att man i grund och botten vill umgås Mm, ja visst, det finns ett stort socialt eh, Positivt värde I många traditioner Och det kan man fortfarande ha kvar jag är ju, Som jag sa så är jag ju fortfarande med släkt och vänner på jul Och så vidare, midsommar och annat Men jag kan, kunde ofta like väl vara utan faktiskt Men eh, nyår, firar du det? Det är ändå en liten anledning att fira eller? Ja, eh, det som inte har nämnts än Är att jag är nykterist Så många anledningar till att fira Svinner ju i och med det men de senaste åren så har jag väl varit med, med vänner, ofta inte med släkt som jag var innan. Utan med vänner och umgås och de dricker och jag studerar då deras beteende och har roligt åt dem. Ja, hur, hur, beter, sig, hur beter man sig när man dricker? Jag, jag är ju skeptisk mot det också faktiskt. Jag tycker ofta, ofta ja, Emile till exempel, min flickvän, hon brukar väl bli väldigt trevlig. Men det är många som kan bli lite otrevliga faktiskt och, då, och sen kanske till och med använder alkoholen som en ursäkt. Jag var ju full och vad den handlar om så biter inte det argumentet med Utan beter man sig som ett svin så har man gjort det. So Det är kanske, kanske mer de som gick på förskolan som var där. Ja, tågen var ju inte lika roliga när man Nej. gick i femman kanske. Däremot så går det klätt upp på taken på dem och det var ju lite häftigare. Och det kan jag tänka mig. Mm. Det gjorde man vid sig i förskolan också, men... Det var lite läskigare då. Jag har ett minne av att någon av de tuffa killarna hoppade från, från tågtaket till... Eller till, till, till, alltså från loket till vagnen, men... Mm. Nu när jag ser gapet så är det, är det säkert bara en fabrikation i mitt minne. V Vem var du? Var du eh, cool kille? Nej. Jag var väl det var inte, ens, jag var inte ens nörd. Det var ju liksom bara de in, inte populära typ. Det var, det var ju ver, verkligen inte någon dålig stämning på så vis. Vi var väldigt trevligt tyckte jag i samma men det, man så ju det, det fanns ju som alltid ändå grupperna liksom de coola kidrar, de coola killarna och populära tjejerna och, och de tjejerna som gillade Harry Potter och, och, och så vidare mm. så indelningar fanns ju men jag har aldrig varit med om så himla skarpa indelningar som, som man ser i, i filmatiseringar och skildringar man kunde ju liksom prata med varandra och umgås över gränserna så att säga Vilket var ditt favoritämne i skolan? Mm. Men när du gick här då upp till sexan Oj svårt. Om ja, du hade frågat mig då så hade jag ju helt sagt rast. <laughs> jag, jag var väl lite, lite mer skämtig än vad jag borde varit. Eller, eller vad jag hade skämt till kanske. Jag trodde du var roligare än vad det var. Ja, precis. Så gärna en ordvits här och lite skämt där. Men ja... Vad ska man säga med det? Vad jag tyckte var roligast? Det kanske var lite mer den praktiska ämnena, slöjd och det i så fall, som, som var roligt då, möjligtvis. Men, men är du sån som har lättare för NO och matte eller lättare för språk och svenska? Ja då är det nog språk och svenska i så fall. Sen är upp mot högstadiet och inne på skolan och vidare så förstod jag att jag kunde memorisera grammatik ganska lätt. Så då blev det roligt bara för att jag kunde då memorisera grammatik? Alltså, alltså kunna regla med, Först och främst, det är inte många Som kan, vet vad alla nio ordklasser heter Nej Det är Nej. faktiskt inte det, och jag tycker det är ganska självklart grej att veta Men det är inte alla som gör det Det är nog sant Och liksom hur man komparerar Och böjer och allt vad het, Allt infinitiv och perfekt Och allt det där Hade jag väldigt bra koll på i alla fall på den tiden Bestämma Verb och substantiv och sånt skoj nu känns det som att vi kommer till de yngre. Här är nybyggt faktiskt. Jaha. Bakom de gula barackerna. Så här är två dagis precis nybyggda faktiskt. Boken och rönnen. Ja det var en nyare namn. När jag gick här så hette förskolan. Ja, det, här kanske, det här är ju då innan förskolan förmodligen. Då. Jag vet inte riktigt hur det är upplagt. Men då, då hette förskolan äckhåren eh, och igelkott den måste du att Nej, korren, äckkorren och ugglan måste du att just det, och ugglan. Jag gick på ekorren. Sen senare så döpte de om det till igelkotten gul och röd. Vilket jag tycker är fruktansvärt dåligt. Liksom, ingen, ingen fantasi hur Då ser man ju en röd igelkott framför sig. Ja, men liksom inte två djur utan ett djur. Sen har vi två färger bara. Jag, jag tycker det, varför då när det hette kunde du få heta äckhåren och ugglarna i så fall? Ja. Jag ser inte riktigt mening med att byta namn ens. Nej. Ja. Så här har du inte varit? Nej. Det här, både det här stora tegelset, det tegelhuset där. Står tegelhuset där. Och det gigantiska dagstet där nere. Det har ingenting med att göra. Det är nybyggt. För att det är tydligen så mycket ungar här nu i tiden. Ja. Många barnfamiljer som flyttar hit. Men det är jättekul. Jag, börjar... jag, kan, jag kan ju skryta med att... Jag har varit uppe på taket på i stort sett samtliga byggnader här. Varför då? Det, det, var, det var kvällsnöjet. Man, man gick till fritidsgården och sen gick man ut lite och klättrade upp på skoltaken. Daniel Ulf. Som min far heter. Erik. Som är säkert om längre bak i släkten. På min mors sida då. Möjligtvis för att min kusin heter Erik. På min mors sida. Kanske. En gissning. Lindgren. Yeah. Sen har vi smeknamn. Ja, då tar vi väl det. Jor. Och jag tycker alltså du måste förklara var det här smeknamnet kommer ifrån och hur det är. Det kommer ifrån en film från 80-talet som heter Your the Hunter from the Future. Vi kan till och med plocka upp den här. Ska vi se oh, oh. Så får man lite ljud från den. Vad är det för karaktär? Jor, eh, han, tänk Tarshan. Ah. Eh, han ser ut som Tarshan. Eh, och sen så är han mitt ut i öknen. Eh, premissen är att han är från framtiden. Och han är en jägare. Jägaren från framtiden helt enkelt. Men grejen är att han är inte alls från framtiden. Han är från en, en stad som är futuristisk. Och resten av jorden då är någon slags postapokalyptisk stadie. Så att han är i det här postapokalyptiska ödemarken. Fast han föddes då in, i en stad som fortfarande finns kvar. Så att det är inte alls att han är från framtiden. Men det är kanske är smidigare att skriva så i en titel. Men... Varför vill du? Först och främst, hans namn är ju så otroligt bra. Jor. Ah. Har du hört något bättre namn än Jor? Kort, det har ett i, det är lite, lite engelskt, lite amerikanskt. Och det är coolt. Varför är iet viktigt? Jag vet inte, det, är kanske, det kanske är viktigt just för att det råkar vara i det här namnet och därför lite efter konstruktion så kommer på det nu. Då är det coolt för att det var med. Så att jag har, eftersom det här är inget, inget känt namn, jag har aldrig hört det i något annat sammanhang Det finns inte en enda person i Sverige som heter Jor Även om det finns personer som heter Jor Usalem till exempel Och and, många andra kombinationer av Jor, men inte just Jor finns det inga tror jag som heter När bestämde du dig för detta? Det var precis innan jag började på, på Linnéuniversitetet faktiskt Tänkte jag, men det vore väl trevligt att se om jag kunde lansera ett nytt smeknamn. Och det gick alldeles utmärkt. Så det har blivit Jor faktiskt. Även på, på, på praktiken och jobbet. Där det finns en annan kille som heter Daniel. Då blev det ganska naturligt att jag fick heta Jor. Så att det inte skulle blanda ihop varandra. Och sen har jag, så blir jag aldrig kallad för Danne. Jag hatar Danne. Så om någon säger Danne så vet jag att det inte jag de menar. Förhoppningsvis. För vissa säger ju Daniel ibland Ja, jag svarar på båda Jag vill inte vara så dogmatisk och säga, säga ifrån När folk säger Daniel För det är ändå mitt namn och det kan ju inte liksom komma ifrån Folk får väl kalla mig vad de vill bara Jag förstår vad de menar men, men känner du att du Du kan se dig själv I your karaktären Från den här filmen Nej det är så, så utstuderat Är det ju inte utan det, det är väl snarare namnet, och sen är ju filmen. Filmen i sig, möjligtvis. Att jag tycker om B-film som där är en väldigt dålig. Sådan. Och fast dålig på det här bra sättet. Att det, det blir, det blir gud för att det är så dåligt. Eh, och det är kanske är en representation av mig, möjligtvis. Men inte just karaktären, kanske. Mm. Vad sa mamma? Ja, de rycker väl på axlarna och undrar lite. Alltså, grejen är att jag, jag heter ju Daniel här hemma. Det är, det är i stort sett bara på, på universitetet som jag heter i år. Oh, okay. Och möjligtvis lite på internet och lite, i vissa kretsar. Men annars så, i släkten det är ju ingen som... De flesta har ju inte ens hört namnet. Så att det, det, det är inget konstigt så. Det är inget, inte att jag har bytt namn, utan det, det är ju mer ett smeknamn. Funderar du på att byta namn? Ja, det har jag gjort. Men... Eh, jag, jag tänker att eh, Kanske att jag inte gör det Sen kanske, kanske min framtida son Får namnet Jor, möjligtvis Men det är inte alls spikat För att det eh, är Själv tycker att det är ett ganska långt steg Att, att, att sätta ett sånt, ett sånt eh, Extremt namn På ens barn, möjligtvis Mellannamn? Ja, ja, det kan jag mycket väl tänka mig Skepticism. Mm. Jag, jag tycker det också är ganska naturligt. Jag ska skriva upp ordet här: Skepticism. För mig är det ganska naturligt att hålla en skeptisk ståndpunkt till åtminstone extraordinära antaganden. Liksom om någon säger att jag har ett husdjurshund, en hund hemma, ett husdjur. Då, då kan jag ju tänka mig att jag, jag tror Visst, du har väl en hund hemma Det är inte så konstigt att folk har hundar hemma De kan ju ljuga för mig Men om jag inte har någon anledning att tro det Så har jag ingen problem med att tro på dem Men om, om man kommer med, med större antaganden Behöver ju inte vara så stora som att det finns en gud Men det, det finns ju ett spektrum av antaganden Och jag försöker hålla mig skeptisk tills, tills dess Att, att man, man har belagt det man försöker att säga helt enkelt. Och det, jag tycker är en sund hållning. Och att fler, fler människor borde göra så. Och en konsekvens av det är ju ju att eh, religionen försvinner mer och mer om det skulle bli så. För enligt mig religion är ju ett, helt enkelt ett undantag av skepticismen. Att man inte tänker kritiskt och inte bryr sig egentligen om anledningar för det man tror på. Sen är väl lite det här med alla sorts religioner att man kan inte bevisa det, men man kan inte heller motbevisa det. Ja, det man brukar säga då det är att man, då, då skiftar man ju... behöver inte komma på en jättestora debatt om religion, men just det, det är ett ganska vanligt argument. Och då skiftar man ju helt enkelt bevisbördan. Om, om någon skulle påstå att, att det finns en gud, då kan man inte sedan lägga bevisbördan på den personen som inte accepterat detta. Och säga att bevisa att den inte finns. Däremot om jag skulle komma till en kristen och säga... Det finns ingen gud. Då är det jag som har bevisbördan. Att bevisa att det inte finns någon gud. Det beror helt på vem det är som antar någonting. Och hur det är formulerat. Så oftast så håller det inte det argumentet. Vad är det mer du är skeptisk mot? Religion? Eh, ja, all möjliga sorts vidskepelse. Det som, det som kanske är viktigast att ta upp. Det är sådana saker som kanske folk, gemene man, kanske tror på. I, till någon mån astrologi. Det är nog fler än vad man tror som läser horoskop och till viss del tror på att det är så det kommer bli. Vilket det inte finns någon som helst anledning att tro. Eh, till spöken och medium som livnär sig på att lura utsatta människor som har förlorat en nära och kära. Vidriga människor. Eh, vad har jag var, var väldigt väldigt kort stund blev jag lite lurad av eh, Ancient Aliens-teoretiker som då som då påstår att rymdmänniskor har besökt jorden under många år och bland annat hjälpt till att bygga pyramiderna och hjälpte Hitler och resa i tiden och massa spännande konstiga teorier som jag föll lite för för att konspirationsteorierna de, de är ofta uppbyggda på ett väldigt lockande sätt men sen så fort jag började studera mer om skepticism och rationell, rationell tänkande och så vidare så följer det ganska fort. Så att det, alla kan ju bli lurade. Bara för ett par år, sen så spottar det över vänster axel varje gång jag en sån svart gå över vägen. Sen en dag kommer jag på att det är ju urfrånigt så slutar det. Bara så? Bara så. Det är det, det vanliga det hände det vanliga heter det kallas det. Skro skrocket, ja. Skrocket, det är Det hände mig för att inom bara ett par dagar så var det två av mina kompisar ute på cykelturer som glömde då att spotta över ens axel och då ramlade av sin cykel. Det hände vid två tillfällen ganska kort in på varandra. Och det, det var tillräckligt för att stärka detta. Det är just denna skrocken under flera år framöver. Så, så nu så... så... så går ju heller emot och går under de där stegarna istället bara för att bevisa att det spelar ingen roll. Sen kanske jag inte mosar en spindel bara för att, men jag skulle inte ha någonting mot att göra det. Och inte skulle jag känna något farligt med att krossa en spegel heller. Så att man, man får ju mindre, man blir ju mindre stressad och får ju mindre att tänka på. Och man får ju förhoppningsvis en världsbild som mer Representerar mer och stämmer överens med den korrekta verkligheten där ute, och det är ju alltid positivt.